Книга Числа. Розділ четвертий і промовив Господь до Мойсея та Арона: Перелічіть синів кегата, що між синами леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від тридцятьох років і вище аж до 50 років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синівки Гата у наметі зборів буде така. Ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, Спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі предкладання розстелять блаватно порфіровий обрус та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці і чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту та й накриють світильник, і світочі його, і щіпці, і гасильниці – і весь посуд на олію, що її вживають до нього, і обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур, та й покладуть на ноші. А на золотий жартовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього насила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші. І виберуть попіл з жартовника, та й накриють його обрусом з порфіри. І складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому. Жарівниці і вилка та кочерги – і кропильниці, і все знаряддять до жертовника, і накриють усе те покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього насила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини кигата, щоб нести їх, але так, щоб не торкалися святих речей» і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синівки Гата, коло намету зборів. Єліазар же, син Арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання. Доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона Глядіть, щоб покоління Кегатіїв не зникло з поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе, хоч би і на хвилину, бо інакше помруть. І промовив Господь до Майсея. Перелічі також синів Гершона, за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми. Від тридцятьох років і вище, аж до 50 років перелічиш їх». Усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин Гершоніїв при роботі та при переносі буде така. Вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало зборсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жартовника, і мотузя до них, і все їхнє службове знаряддя, і зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба гершонів, у всьому, що вони мають переносити і робити і ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів, і виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона-священника. Синів Мирарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від тридцятьох років і вище, аж до п'ятдесятьох перелічиш їх. Усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. Дошки та засови і стовпи і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні і кілки, і мотузя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин мираріїв згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів під наглядом Ітамара, сина Арона священника». Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські, синів Кгата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище до 50 років. Усіх, зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750 це пораховані з родинки Гата всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Майсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами, від 30 років і вище аж до 50 років. Усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, 2630. Це пораховані з родини Гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсе з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. Це пораховані з родини синів Мерарі що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище аж до 50 років, Усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було 8580. За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку. А призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві.